Itzari bertsoa, te bertsoa osatu beharko dute, nahi duzuen doinu eta neurrian. Hoiane, nahi duzuen doinu doinuetan neurrian kantatzeko hitza egarria. Hemen gustora asko Guzti dugu ez tarria, Ta behar bada gure barruan Hori ez horren larria Baina herri zerbait lehorra Baba ukagu ezarria eta gainetik kentze utza señen gautza zirragarria nola kenduko du guri